Kettő. Fontolgattam, hogy kilépek a hadseregből. Miért el mellett volna maradni, ha nem lehetek katona? Megbeszéltem ezt chelsea Tépelődött. Tépelődött. Egyrészt nem tudta leplezni a megkönnyebbülését, más másrészt tudta, hogy mennyire szerettem volna a csapatom mellett lenni. Tudta, hogy régóta üldözöttnek éreztem magam a sajtó által, és hogy a hadsereg volt az egyetlen egészséges kiút, amit találtam magamnak. Azt is tudta, hogy hiszek a küldetésben. Megbeszéltem Willivel. Neki is bonyolult érzései voltak. Katonaként együtt érzett velem. De mint testvér, mint egy folyamatosan versengő báty, nem tudta rávenni magát, hogy teljesen megbánja ezt a fordulatot. A legtöbbször Willivel nem volt semmi bajunk ezzel az örökös állandó hülyeséggel. De néha-néha mégiscsak felkaptam a vizet, és rájöttem, hogy valamilyen szinten ez tényleg számított neki. Szakmailag és személyesen is érdekelte, hol állok, mit csinálok. Mivel semmilyen oldalról nem kaptam vígaszt, a vodkában és a Red Bullban kerestem azt, és a gin tonikban. Ez időtájt egyre több kocsmába, klubba, házi buliba mentem be, illetve jöttem ki onnan hajnalban. Nem szerettem arra ébredni, hogy egy bulvárlap címlapján találom a képemet. De amit igazán nem bírtam elviselni, az az volt, hogy a fotó elkészítésének hangját egyáltalán nem bírtam elviselni. Az a kattanás, az a szörnyű zaj, amely a vállam fölött, a hátam mögött vagy a perifériás látómezőmben hallatszott, mindig is kiváltotta belőlem, mindig is megdobogtatta a szívemet, de Sanders után úgy hallatszott, mintha egy pisztoly kelepelése vagy egy penge felnyílása lenne. És aztán, ami még egy kicsit rosszabb volt, még traumatikusabb, jött a vakító villanás. Remek, gondoltam. A hadsereg képessé tett arra, hogy felismerjem a fenyegetéseket, hogy megérezzem a fenyegetettséget, hogy adrenalizálódjak a fenyegetésekkel szemben, és most félredobott. Rossz, nagyon rossz helyen voltam. A paparazzik valahogy tudták ezt. Ez időtájt kezdtek el engem a kameráikkal támadni, szándékosan megpróbáltak felbosszantani. Megsimogattak, lögdöstek, vagy egyszerűen csak megütöttek, remélve, hogy felhergelnek, remélve, hogy visszavágok, mert akkor jobb fotó készül, és így több pénz kerül a zsebükbe. Egy rólam készült kép 2007-ben körülbelül 30 ezer fontot ért. Ez egy lakás előlegének az összege. De egy fotó, amin valami agresszív dolgot csinálok, azt talán egy vidéki ház előlegét jelenteni. Volt egy verekedésem, ami nagy hírverést kapott. Duzzatóra jöttem ki belőle, és a testőröm dühös volt. Gazdaggá tetted a fotósokat, Harry. Boldog vagy? Boldog? Nem, mondtam. Nem vagyok boldog. A lesi fotósok mindig is groteszk emberek voltak, de ahogy felnőtté váltam, egyre rosszabbak lettek. Látszott a szemükön, a testbeszédükön. Felbátorodtak, radikalizálódtak, ahogyan az iraki fiatal emberek is radikalizálódtak. A mullahjaik a szerkesztők voltak. Ugyanazok, akik anyu halála után esküdöztek, hogy befejezik ezt a vadászatot. A szerkesztők nyilvánosan megígérték, hogy soha többé nem küldenek fotósokat emberek után, és most tíz évvel később visszatértek a régi módszerükhöz. Ezt azzal indokolták, hogy többé már nem közvetlenül a saját fotósaikat küldték, hanem szerződést kötöttek alapügynökségekkel, akik a fotósokat küldték, ami egy cseppnyi különbség nélküli különbség. A szerkesztők még mindig felbújtották, és búsásan megjutalmazták a gengsztereket és lúzereket, hogy becserkészszék a királyi családot, vagy bárki mást, Maki elég szerencsétlen ahhoz, hogy híresnek vagy hírértékűnek minősüljön. Zavartak, de úgy tűnt, senkit sem érdekelt ez az apróság. Emlékszem, amikor kiléptem egy londoni klubból, húsz fotós nyüsgöt körülöttem. Körülvettek, aztán körbevették a rendőrautót, amelyben ültem, átvetették magukat a motorháztetőn, mindannyian focisálakat viseltek az arcukon és csukját a fejükön, a terroristák egyenruháját mindenütt. Életem egyik legiesztőbb pillanata volt, és tudtam, hogy senkit sem érdekel, hogy én mit érzek. Ez az ár, amit fizetsz, mondták az emberek, bár sohasem értettem, mire gondolnak. Minek az árát? Különösen közel álltam az egyik testőrömhöz, Billit a sziklának hívtam, mert annyira megbízható volt. Egyszer lecsapott egy gránátra, amit valaki a tömegből dobott felém. Szerencsére kiderült, hogy nem volt igazi. Megígértem Billinek, hogy nem lögdösöm többi a paparazzikat, de nem is sétálhattam csak úgy bele a csapdájukba. Így, amikor elhagytunk egy klubot, azt mondtam. Billy, be kell gyömöszölnöd a kocsi csomagtartójába. Tágra nyílt szemmel nézett rám. Tényleg? Csak így nem fogok kísértésbe esni, hogy rájuk szájak, és nem tudnak majd pénzt csinálni belőlem. Mindenki nyer ezzel. Nem mondtam Billinek, hogy ezt az anyám szokta csinálni. Így kezdődött egy nagyon furcsa rutin köztünk. Amikor 2007-ben elhagytam egy kocsmát vagy klubot, az autóval behajtottunk egy mellékutcába vagy egy mély garázsba, bemáztam a csomagtartóba, hagytam, hogy Billy becsukja a fedelet, és ott feküdtem a sötétben, kezemet a melkasomra téve, míg ő és egy másik testőr hazaszállítottak. Olyan érzés volt, mintha koporsóban lettem volna. Nem érdekelt.